Розділ 7. Гармонія душі – то дуже нестабільний стан Чоловік, котрий вважає себе кращим за жінку, гірший за будь-кого з чоловіків. З легким відтінком фемінізму вирекла Поліна, вимкнувши телевізор, по якому транслювали сімейні мелодрами, де благовірний вкотре відгамселив бідну дружину – бо вона не встигла прибрати дитячі іграшки, а бідолаха наступив на Лего. «Ти сидиш вдома і нічого не робиш, а я тяжко працюю. Могла хоч би привезти дім до ладу!» Горлає позати чолов'яга, дубася чи кохану. Інша вже лише після подібних слів зібрала бречі та покинула цього офісного пролежня, котрий так тяжко працює, що на відміну від тієї, яка сидить вдома і нічого не робить, не ганяє по хаті що секунди, по 350 разів складаючи телего, готуючи йому вечерю, перучи, миючи вікна, підлогу, прасуючи, і ще чимало справ. При спокійній розмові варто було б уточнити, чи так само він не завжди має можливість ходити до туалету або ж попити чаю. І якщо прозвучить я б з цим впорався зараз, посадіть хвалька на день з дитиною і не доведи, Господи, дружина повернеться додому, а на підлозі валятиметься хоч одна іграшка. На жаль, суспільство часто мовчки стоїть осторонь таких проблем, тільки байдуже спостерігаючи. Та все ж терплячі жінки самі винні, пов'язуючи своє життя з недостойними та дозволяючи все більшими купами какати собі на голову. Таких тяжко працюючих силачів, що піднімають руку на жінку, закинути б у непролазні джунглі, де бував не раз, до прикладу, Дмитро Комаров. Той, хто одного разу наступив на отруйну змію, злего в п'ятці легше посміявся б і спитав, чи встигла взагалі дружина, поки безперестанку ловила їх скажене мавпеня, аби те не розквасило малу довбежку, сама щось попоїсти. Що ж до зворотнього насильства, чи можна бити особу жіночої статі за умовою, якщо вона почала перша? Типу, це ж справедливість. Жінка від природи фізіологічно слабша істота, навіть якщо вона боксер. І якщо кидається в бійку, то доцільніше втекти, швидко кинувши їй пачку вербени, яка, кажуть, лікує всі види психічних порушень. Хіба не лише дурень підійме руку на дитину, яка кривляється і лепече глузування? Найвизначніша чоловіча риса – терплячість. Риса істинного воїна, незалежно від того, служив він чи ні. Дівчата ж, не мов діти, вразливі, ніжні, навіть ті, що лайливі та люті, як собаки, однак до чого б не було їх покликання, крім цього, влаштовані для найтрепетнішого. Сформувати нове життя. Принести на цей світ крізь муки, а потім увесь свій вік за нього хвилюватись. Навіть ті, які не мають або й взагалі не хочуть мати дітей, все одно народжені з палкими серцями. І так важливо не ламати ніжність, закладену до них. Жінку зі зламаною ніжністю у серці визначити легко. Вона або любить когось, але все одно каже, що їй ліпше бути самій, або навпаки – нікого вже не любить, але при цьому має силу вселену кавалерів. Гармонія душі – то дуже нестабільний стан. Враховуючи, що коли той офісний пролежень зляже з температурою 37,5, співаючи Лазаря, та, яка нічого не робить, і за малям продовжуватиме бігати, і йому шмартлі витиратиме. Коли ж те саме спіткає її, Розумник прийде з роботи і, не знаючи і не вважаючи за потрібне дізнатись про самопочуття безробітної, ще й на горіхи дасть за безлад. Хіба що такі жінки після першого шкопняка вимушені ставати амазонками. Труд, який нахабно зневажається, навіть та жінка, котра найбільш з усіх себе ненавидить, повинна сама собі викреслити зі списку зобов'язань невдячним ніхто нічого не винен. Добре, що у будь-якому разі герої сюжету не почули її слів, і тому, що це було лише кіно, і тому, що голос до Поліни ще не повернувся. Вона вважала, що телевізор гарна річ, якщо з розумом обирати, що дивитися і які висновки з того робити. Тому віддавала перевагу комедійним програмам та американському телешоу «Акваріумний бізнес». Чому саме воно? Адже простачка тепер сама німа, не мов риба. Може тому, що іноді краще помовчати, не сперечатися з дурнями, тим самим уподібнюючись їм, і просто слухати, про що навколо слебезують інші. Тоді можна помітити, скільки порожнього нерідко кажемо самі, втручаємось у те, куди не варто влазити взагалі. А багато чого навпаки, забуваємо підмічати». Флейтистка зробила голосніше модер-толкінг і взяла до рух книгу, котру довгий час шукала в крамницях, і нарешті удача посміхнулася їй. Це були труди Герберта Уелса «Святий терор» про деспотизм диктаторів, котру їй порадив Олег. Дівчина любила читати будь-що, і зовсім не через нерозбірливість, радше навпаки – Полі подобалось як дізнаватись про найвизначніші історичні події, так і захоплюватись цілковито вигаданими дивовижами. Робити це під музику, їй здавалося ніби гіпнотичним сеансом. Раптом Бурчик, що останнім часом мав задоволений щасливий вигляд після тривалого побачення з Афруською, високо підскочив і, відштовхнувшись від стіни, Неначе супергерой, вправду здійснив посадку своїй господарці на коліна, скинувши книжку на підлогу. Поліна лише засміялася і міцно притисла до себе кота. Той голосно замуркотав, заплющивши очі та виминаючи її руки лапками. "Оце вірний спосіб привернути до себе увагу", беззвучно поплямкала дівчина. "Ти молодець, бурчику". Невдовзі ще трійко-п'ятірко своїх нащадків підуть собі шукати щастя у Хмельницьких родинах, а може і за межами області. Кіт хоч і нічого не почув, кивнув, не припиняючи мурчати і робити масажі. Поліна відносилась до тих ветеринарів, котрі не підтримували стерилізацію, займалися розведенням на продаж або з часом просто дарували бажаючим. Вона бувало підмічала, що їх четвірка чимало тямить і в людських болячках, але запевняла, що якби стала людським лікарем, то залюбки проводила б кастрацію, так деякі гомосапіенці її дратували. Щось настільки несподівано гупнуло у двері, що ні поля, ні бурчик не встигли собі назвати це такими словами, як «зненацька» чи «раптом». Може це натяк, оскільки довкола вирує містика? Треба пошукати щось у жанрі фентезі, сказала сама собі, періодично практикуючи проговорювання думків голос, щоб, можливо, збільшити ймовірність позбавлення від її клятої афонії. До кімнати заскочила налякана Анджела. Такою поліні ще не доводилося бачити сестру, тож вона, на мить забувши всі образи, безмовно поцікавилась, в чому справа. Королева краси все прочитала по німих губах близнючки. «Я не знаю!» Розгублено озираючись, наша шукаюча, де сісти, чи намагаючись впевнитись, не підслуховує раптом хто, прохарамаркала Анжела. «Не знаю, як і кому про таке розказати. Друзі у мене немає». «Нема. Мамі не скажу, не повірить. І не все можна їй знати. Тобі сказати». «Що ти, що твої друзі, тваринники ж ку-ку! Більше маю кому!» Тон її голосу та і взагалі формулювання думок не на жарт стривожили простачку. Вона жестами попросила сестру сісти поруч. Хотіла взяти її за руку, щоб заспокоїти, проте не змогла подолати емоційний бар'єр, який зробив їх настільки чужими, що лиха справа і казати таке про родичів. А якби їх кого кляв то ліпше бажати без я, ніж таке. Момент, котрий спочатку трохи насмішив лейтистку, швидко забувся. Сестра з'явилася в будинку саме тоді, коли заграла пісня Modern Talking «Diamonds Never Met A Lady», що абсолютно точно характеризувала її. «Мене перестріла одна незрозуміла істота», почала невпевненим голосом Анжела. Не знаю, як це пояснити навіть. Воно ніби і людина, а ніби якийсь дух чи то що. І неясно, чоловік чи жінка. Мов монах. У довгій чорній рясі, але це під каптуром. Це створіння не йшло, а не мов пливло над поверхнею землі, ледь-ледь їй торкаючись. Полю, я можу заприсягтися, що справді це бачила. Твої хлопці ще не таке тобі могли підсипати. Подумала невголос Поліна. Замість цього взяла ручку, записник і написала. «Воно на тебе напало?» Анжела помотала головою. «Просто сунуло на мене!» Я закричала і кинулася на втеки, аж тут істота мовила. «Спинись! Ти все одно не втечеш! Від себе, а не від мене, накиваєш п'ятами!» «А ти хто?» – спитала я. «Індикатор!» Так він назвався, хоча спершу мені здалося, що то за мною прийшла смерть. Я не зрозуміла, що це слово значить. Нагадувало професію чи кличку. А коли запитала його, тобто людське ім'я, він розсміявся і відповів, миттю змінивши голос. «А хіба ти сама не знаєш?» «Альберт!» Мене, мов, струмом вразило. «Їй Богу, Полю!» «За все, що я тобі зараз розповім, мене розстріляти мало. Знаю, адже встигла наробити купу лихих речей, починаючи грошовими махінаціями та закінчуючи не одним закоханим у мене хлопцем, що через мене ж покінчив життя самогубством. Але обіцяй, будь ласка, що повіриш мені і нікому не розповіси». Поліна ствердно кивнула. «Ну, матері не розповім», – подумала простачка бо вона відразу запроторить тебе до наркодиспансеру. А от Валику, Ніні та Олегу. Ну хоча б Валику, якщо історія в кінці виявиться ще дивнішою, ніж на початку. Я не стримаюсь, щоб не проговоритись. Його і так всі підозрюють у володінні статусом обраного. Я підходив до незліченної кількості люду. Провадила, цитуючи Анджела, не своїм відпережитого голосом. Налякана, тремтіла з ніг до голови. «Наводив на кожного свій вимірювач, і, може, ти здивуєшся, кардинальний індикатор зашкалював у полеглого воїна. Однак у тебе, живої, був наймінімальніший показник. Я не приходжу до тих, у кого він відсутній або нормальний». Але до тебе крихітко мусив прийти. І саме під цим ім'ям, незважаючи на факт, саме Альберт зруйнував тебе зовні, перетворивши в огидну ляльку. Він же і зберіг в тобі ту останню крамплю індикатора, який ти ледь не знищила власноруч. Ти кохаєш Альберта, і саме заради нього перевтілилися у те, чим зараз є. А кохання робить з людьми дивні речі часто змушуючи добровільно принижуватись у найжахливіших формах. Та без почуттів до нього тип давно втратила свій і наймінімальніший показник, бо в гонитві за фатальним образом королеви краси, який увесь світ повинен впасти до ніг, вже було б нічого рятувати. Лише кохання наділяє людину живучістю душі, справжнім безсмертям. Краще запитай, чи згоден він, щоб ти належала лише йому. Колишнє обличчя і тіло вже не повернеш, а от душу врятувати ще є трохи часу. Та не більш, ніж півроку. Припини намагатись за старою звичкою, чим душ мчати від почуттів до рук інших прихильників. Так ти себе тільки згубиш. Те саме, що втікати від кашлю, скажи йому, що любиш лише його». Припини нарікати і брехати собі. Жодні почуття вам не даються даремно. Любити – це величезний дар. Подумай ось над чим між симуляцією навчання та клубами. Що ліпше – кохати чи бути коханою? Я знаю відповідь. А чи знаєш ти? Ти не повинна намагатись поставити на коліна всіх чоловіків світу зі страху сильно полюбити – щоб запобігти цьому, чи щоб приглушити голос серця. І ти не повинна приховувати це, кидаючись у крайнощі і дозволяючи робити з собою що завгодно, коли це вже сталося. Ти маєш вдячно вклонитися тому, хто посадив тебе на ланцюг, зняти його і сказати «Я йду, і якщо потрібно тобі, ти мене знайдеш, але на попередні умови не розраховуй». Сила жінки не у здатності керувати якомога більшою кількістю чоловіків, мов маріонетками. Тоді ти рано чи пізно, за законом підлості, який ніхто не в силах відмінити, станеш найсмішнішою лялькою одного з них. Власне, це я вже і спостерігаю. Сила жінки в здатності сміливо сказати в очі тому одному, в чиї руки от-от вискочить серце. Не лише... «Мені, крім тебе, нікого не треба», «Ай, а тепер ти будеш моєю іграшкою». Альберт насолоджується тим, як ти заради нього і перед ним принижуєшся, однак ще не чув від тебе наказу чекай. Бо ж не існує насправді чисто сабмісівів чи домінантів. Кожен з вас прагне, щоб поряд все життя була людина, на потіху, котрій хотітиметься ставати на коліна – але й котра так само виконуватиме накази, залежно від того, чого бажає ваша душа і тіло. Я звертаюся до тебе лише такими термінами і поняттями, які ти розумієш і якими живеш. До кожного говорю те, що він має обов'язково почути. Тоді я поцікавилась, чий ти посланець? А він відказав, я не посланець. «Я лише твій особистий кардинальний індикатор, Альберт!» «То тобі простіше було відбити у мене Івана, ніж зізнатися йому у своїх почуттях?» «Альберт – то той самий чоловік з чаруючим тенором, від якого ти отримала ляпаса з вікна дорогої автівки?» – не втрималася Поліна. Анжела, прочитавшись, відсахнулася. «Звідки тобі про це відомо?» «Ти бачила і чула? Не кажи батькам, благаю!» Безпорадно вирискнула сестра. «І я не відбивала у тебе Івана. Він сам одного дня раптом чогось наче сказився, почав бігати за мною по п'ятах. Насправді ми і не зустрічалися. Я все намагаюся зробити так, аби він до мене не наближався. Мужика, який справді любить, неможливо відбити». Якщо ж вдалося, значить він на всі міськи і без того відбитий. Взагалі, у мене склалося враження, що його хтось підмовив до мене клеїтись. У наші часи не так вже й багато чоловіків, яким щиро подобається силікон, Хіба що в певних предметах, але не в жінках. Простачка не знала, чи і вірити сестриним словам. Проте історія з таємничим індикатором неабияк збентежила її. З одного боку звучало як мінімум цікаво, з іншого – надто вже з галузі фантастики. А може той Альберт сам її любить, тому і організував цей маскарад? Але в такому випадку навіщо? Хіба дорослі цивілізовані люди не мають язика? З його допомогою про все можна сказати прямо. До того ж Альберт не здавався поліні боягузом, здатним вдатися до таких дурощів. Тоді кому це могло бути на руку? І хто знає про Анжелу настільки багато, щоб таке утнути? Якби я хотіла донести про твої пригоди батькам, вони б уже знали, заспокоїла сестру флейтистка, яка попри своє не таке вже й давнє бажання згодувати близнючку собакам, не відчувала зараз ані якіснької насолоди від її страждань. «Ти тому так назвала свою собачку? Бо початок Альп збігається з його ім'ям?» Знову простягла Анжелі Зошита. Та ківнула. «Саме так! Він її мені й подарував!» «Він, так би мовити, твій!» Поля почала писати, потім швидко перекреслила, але сестра встигла прочитати і підтвердила. «Так, сутенер, ти мені пробач, будь ласка!» Поліна знітилася. Не думала, що хтось з мого близького оточення здатен не просто захоплюватись кінематографом, а й зніматись у тому кіно. А мене перед матір'ю висміювала за перегляд. «Гаразд, я допускаю можливість вільних стосунків як наслідок гірких сердечних розчарувань. Але ж, Борони Боже, не за гроші!» «Мене не знімають, я працюю потай!» Процес, задоволення, оплата. У всьому є свої переваги. Гадаєш виключно, через легкі гроші жінки на це погоджуються? В кожній живе більшою чи меншою мірою шльондра. І лише питання фантазії, як і хто її в собі реалізовує. Заперечила королева краси, сказавши це так просто та звично, ніби розповідала про миття посуду. Це дуже надлякало Поліну. Вона тільки тепер усвідомила всю міру загрози, яку щоразу накликає собі не лише на причини місце сестра. «Краще б ти сказала ці речі в минулому часі. Але ж це так небезпечно. З тобою можуть зробити що завгодно, і добре, якщо залишишся після того живою. Хоч би вже офіційно, так би мовити, прости господи. Навіщо це взагалі тобі?» «Коли ти любиш Альберта, то скажи йому. Краще зізнатись і почути відмову, ніж настільки принижуватись. Хто б не був цей кардинальний індикатор, як ти його назвала, але хай йому грець, він правий. Навіщо тобі чоловік, котрий лише використовує тебе?» «Ну, він не зовсім використовує», – знову не погодилась Анжела, намагаючись підібрати правильні слова. «Це складно пояснити», – Однак мені подобається не належати комусь одному, хто може одного прекрасного дня знищити моє серце. Так легше. А якби офіційно, то ти точно одна з перших мене знайшла б. Хе-хе. Тому ще легше знищувати серця іншим, можливо, враховуючи і того ж Альберта. Єхідно похитала головою Поля. Розумієш, він... Сестра затнулася, аж раптом сльози градом покотилися по несправжньому рум'янцю. «Я його аж надто люблю. Про це не можна казати. Він виймає моє серце одним лише поглядом, а я уявляю, що було б зі мною, якби ми, будучи парою, раптом розійшлися. Я б не пережила того. Та це максимум, що я можу». Зазвичай розбурхана фантазія запускає моторошну картинку про те, як я зізнаюсь йому, а він холодно сміється у відповідь і каже, що більше не хоче мене бачити, бо не любить мене. Поліна не витримала і обняла сестру. Та довго схлипувала. Емоційний бар'єр було подолано чи в багатьох родинах, де найрідніші чомусь стають ворогами, може трапитись така ситуація. Невже до кожного заради цього має прийти індикатор, доки не відбулося тотального остаточного спустошення душі? Простачка зі здивуванням помітила, як бурчик лискає шанельці-альбінці вушко, а та радісно махає недолугим хвостиком. «Спитай, чого я така?» Шепотіла сестра. «Ну, спитай. Ти смієшся над тим, як я обожнюю Сергія Лазарева, а знаєш, яка важка у нього доля? Влад Топалов». «Давай тільки без Влада», – швидко почала спиняти флейтистка. «Бачила я колись про нього по телевізору, і не лише при нього. Тож не починай. У кожного по-своєму важка доля». Мене, наприклад, нещодавно кинув хлопець прямо на даху будинку. Добре, що хоч не скинув. Вже все не так погано, значить. Внаслідок цього втратила голос. Теж не дуже прикольно. А була б співачкою, як твій лазарів, то взагалі все. Хрест на кар'єрі. Можна вішатись. І я не сміялась. То ти смієшся завжди наді мною. Краще б ти сказала ці речі в минулому часі. Усміхнулася близнючка своїми не зовсім приємними набитими силіконом губами. Посмішка виглядала так, наче вона якраз жувала ковбасу, а їй раз повідомили, що терміново треба зробити гарну мармезу для фото. «До речі, це ще не все», – згадала Анджела. Та істота казала, що кардинальний індикатор у кожного має свою людину серед живих чи померлих відповідно. Ним може виявитись твій товариш, родич, друга половинка чи навіть якась відома особистість. Точно визначити, хто це, можна після смерті тієї людини, або про це повідомить індикатор, котрий приходить, що і перестрів мене. День і місяць смерті твого кардинального – твій день народження. Ще однією ознакою слугує його могутній вплив на твою долю – Твої рішення, думки, почуття. Не в тому сенсі, що він керує тобою. Просто, наприклад, ти можеш вагатися. Чи піти тобі врешті сьогодні від людини, що випила з твого серця всі соки? Аж тут по телевізору починається кліп шанованого тобою гурту. А соліст ніби промовляє. «Іди, не тримайся за те. Ця людина все одно тебе ніколи не зрозуміє. Задушить безпідставними підозрами». З винумаченнями та обманом. І тут ти вирішуєш. Настав час це кидати і забиратися геть. Це я тобі навела такий приклад, який особисто для тебе не є лише максимально зрозумілий, а й приємний. Поліну, мов, ошпарило. Або це витівки Олега, Ніни та Валентина, або... Взагалі чортівня якась. Знову ці збіги дат народження та смерті. Дівчина твердо вирішила, що завтра обов'язково поспитає про це у валика, з яким саме збиралася їхати до його бабусі розчищати двір від снігу. Не дивно, що сестрин приклад аж надто нагадував їй Олега та його улюбленого музиканта Честера Беннінгтона. Та й хіба тільки його? Також до ознак. Натхненно провадила королева краси. Кардинальна подібність мислення, тип чуттєвості, схильності, здібності, життєві ситуації. Хтось твій індикатор, комусь ти. Проте єдине, що не повинно співпадати, це смерть. Особливо, якщо тобі відомо, хто твій кардинальний, і його вже немає серед живих. Необхідно всіляко уникати тієї самої участі, Адже зв'язок із власним кардинальним індикатором доволі сильно впливає на вид дороги в потойбіччя. Тобто якщо твій кардинальний зарізався, тим паче пильнуй і використовуй ножі лише за призначенням. Винятком можна вважати лише природну смерть від старості. Той же, хто повторює негативний досвід смерті свого індикатора, серйозно порушує гармонію енергій світового балансу. Флейтистка присвиснула. Перед усім тому, що раніше ніколи не спостерігала за сестрою ні яскравої уяви, що доводило, вигадати цього вона не могла. Ні такої чіткої пам'яті на речі, котрі її емоційно сколихнули. Анжела все, що вчила, просто зазубрювала. Простачка піймала себе на думці, що зазвичкою надто вже упереджено ставиться до своєї близнючки – Може, саме цього кардинального індикатора Ніна мала на увазі, завівши розмову про друзів та релігію комфорту. Але звідки ля їй про нього відомо, адже згідно з анжеленими словами, певно, що дівчині у пошуку гармонії він не знадобився би, оскільки у неї має бути абсолютно нормальний показник. Який показник може бути в людини, яка завжди й в усьому шукає золоту середину? А, може, тому вона й така, що колись мала з ним зустріч, і той дав їй гарну пораду? Знову згадавши про найпалкішого прихильника Честера, вона міркувала. Господи, навряд чи Беннінгтон – його особистий кардинальний індикатор, оскільки навіть серед тих же шанувальників його творчості можна знайти мільйони народжених у той самий день, що є Олег. Передусім, Найліпший товариш фронтмена Лінкін-Парк Кріс Корнел, що вкоротив собі віку у травні того ж року, майже на місяць раніше. Звісно, певні збіги справді є. Наприклад, Єфимченко свого часу також переніс лазерну корекцію кришталика, теж має палаючі, мов безодні темні очі. Чи мали значення надає охайності, володіє грою на піаніно та надзвичайно чаруючим тенором, так само шульга, однак ні братів, ні сестер немає. Батьки не розлучалися, насильства над ним ніхто не здійснював, спиртне на нюх не переносить, що вже казати за наркотики. Загалі під цим так званим індикатором, що приходить, міг приховатись хто завгодно зі звичайних людей, кому просто спало на думку в голову допомогти Анджелі врятуватись від згубного способу життя. Хіба хтось чув про такі речі раніше? До того ж, прийшов собі, перестрівши на вулиці, а не хоча б у вісні, як то буває, коли ми мусимо дізнатись відповідь на якесь важливе питання. Зрештою, вішатись Олегові точно вже не можна задля збереження гармонії енергії світового балансу. Ніна казала, що існує ще близько 99 способів, тож якщо вже зовсім в голову напече – є широкий спектр вибору.